a hetedik bolygó teát a föld volt. Ez a föld nem akármilyen bolygóám. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is. 7000 geográfus, 900 üzletember, 7 üzletember, 7,5 millió részeges, 311 millió hiú, vagyis körülbelül 2 milliárd fölnőtt. Hogy valami fogalmunk legyen a föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság fölfedezése előtt a hat kontinensen egész hadseregnyi lámpa gyújtogatót kellett alkalmazni szám szerint 472.511-et. Kisétávolabbról nézve mindez pompást, látványt nyújtott, a hadmozdulatok épp olyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán. Kezdték az Új-Zélandi és az Ausztráliai lámpagyújtogatók, meggyújtották a lámpionjaikat, aztán aludni mentek utána. Beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók, majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra, utánok, az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra, aztán az észak-amerikaiakra, és sosevétették vétették el szindrelépésük rendjét. Nagyszerű volt. Mindössze két lámpa élt hennyén és nem törődöm módra az északi sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartáros a déli sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak.